الله أكبر بسم الله أكبر الرحمن الرحيم الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بددوا تبديلا فندؤ wenn du es schaffst dass keiner dich auf dem weg zu allah überholt dann tues wenn du dich schaffst dann mach tues wenn einer von uns wenn einer von uns in seinem inneren spür seinem inneren so weit so einer so einer ahmed suhayl oder so einer was waren das für abu bakr ali taala anhu sa'id abu muslim al salahuddin abu musa al fatih al muqtar was waren das für Oder besser gesagt, was sind wir vielleicht? Wie weit sind wir von diesen Menschen, von diesen Männern entfernt? Wo sind unsere Taten? Wo sind unsere Bemühungen? Wo sind diejenigen, die zum Islam aufrufen? Wo sind diejenigen, die die Leute aufklären? Wo sind die Leute, die über ihren Propheten erzählen? Wo sind die Leute, die den Islam verteidigen? Wo sind die, die nachts aufstehen und beten? Wo sind die Leute, die für die Religion arbeiten? Das, was uns schadet, ist, dass wir schlafen und nichts tun. Das Schlimmste, was uns momentan passiert ist, dass wir uns selbst nichts zutrauen. Denn unsere Aufgabe ist, dass wir uns hohe Ziele setzen. Hohe Ziele setzen müssen. Ziele setzen. Und jeder seine Verantwortung die wir über, dieser über diese Religion übernehmen muss. Jung oder alt, Frau oder Mann. Wir sollen immer nach dem Besten streben. Jeder auf eine Art und Weise. Verantwortung, wir alle. Das ist eine Auswahl. Dass du den Namen Muslim tragen darfst. Das ist eine Auswahl. Dass du an ihn glauben kannst. Das ist eine Auswahl. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Diese kann man nicht kaufen. Das ist die größte kann kaufen. Arbeitet, liebe Brüder. Arbeitet denn die ganze Welt, ganze Welt ist am Arbeiten. Und die Ziele, Und die Ziele werden, nicht werden nicht erreicht ohne Arbeit. Suche nach dem, was wir nutzt. Es ist wirklich nur eine Frage, Frage der Stärke. Das das, was uns momentan fehlt. Warum das denn? Bei uns ist dieser Glaube, wir verlieren an, den Glauben an uns selbst. Und das muss sich ändern. Das muss sich ändern. Wollt, ihr das, Wollt ihr das, was besser ist, besser ist, eintauschen gegen das, was geringer ist? Warum das denn? Warum? Weil wir schlafen, liebe Brüder. Guck mal, ein niedriger liebe Brüder. Warum das denn? Weil er... Das Beste gelassen hat und sich mit dem Niedrigen zufrieden lassen. Wir bekommen das Paradies nicht ohne Tat. Zucht, Zuflucht bei Allah. Zuflucht bei Allah. Zuflucht bei Allah. Zucht Faulheit bei Allah. und Untätigkeit. Wer etwas tut, wer etwas tut, der findet, der findet seine Belohnung für seine Taten. Allah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 حتى أتاه اليقين من ربه وحتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجزه عنا أحسى جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته ودعوته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 ja eyyholladina aamantakullaha waakuluu kawlamun sadidah Yuslehleikum aamalakum Wa yaghfirleikum dhunubakum Wa man yutti'illaha <taisia> wa rasulahu Faqad faaza fauzan azimah Liebe Brüder und Schwestern, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Es freut mich sehr, heute zwischen euch sitzen zu dürfen. Wir werden nicht alle heute über ein Thema sprechen, der auf Arabisch heißt Ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, länger, als, als nur eine Woche, mich nur mit diesen zwei Wörtern beschäftigt, um die auf Deutsch sozusagen zu übersetzen. Und glauben mir, liebe Brüder, es ist so schwer. Ich habe eigentlich gar kein Wort gefunden auf Deutsch, das wortwörtlich dieses Wort Himmel übersetzen kann. Das, was ich damit meine, ist das Verantwortungsgefühl. Oder sich hohes Ziele zu setzen sich nicht mit dem niedrigen zufrieden zu geben mit dem Minimum sozusagen innerhalb von 25 Jahren circa ein Viertel von einem Jahrhundert was eine sehr sehr kurze Zeit ist haben die Muslime einen sehr sehr sehr großen Schritt gemacht von nichts weil wie wir wissen die Araber waren damals ein Nichts wie Umar sagt Wir waren nichts. Und da kam der Islam, der uns hochgebracht hat. Und das sagen wir auch heute. Wir als Araber ohne Islam sind nichts. Wir wiegen bei Allah subhanahu wa ta'ala gar nichts. Und das ist eine Antwort und ein Schlag ins Gesicht für die Nationalisten, die einen auf Araber tun und nicht Araber. Bei Allah subhanahu wa ta'ala zählt nur eins. Al Taqwa. Das ist die Waage von Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atfati. Der beste von euch bei Allah ist von euch derjenige, der am Gottesfischisten ist. Von dem Nichts zu den Führern von der ganzen Welt. Das muslimische Reich breitet sich so rasch aus, dass es sogar das Herz Europas hat. Sie ließen keinen Berg und keinen Tal aus, ohne dass die Flagge des Islams. La ilaha ilallah Muhammad über ihn stolz weiter. Sie schlugen die Nationen und vernichteten die Reichtümer. Alle Reichtümer, wie sie alle Tyrannen und Könige unterworfen hatten. Die Muslime waren stolz auf ihre Religion und ihre Ehre. Und, ihre, und ihr Stolz und ihre Religion waren nicht irgendein Stamm oder irgendeine Nationalität, sondern der bei der Islam Guckt, wie der Islam einen Bilal, anhu Ardah, der ein Diener war, zu einem Herrn im Islam machte und ein Abu Jahl oder ein Abu Lahab, der ein Herr war unter den Koraschiten, zu einem Nicht-, zu einem Höllenbewohner. Ein Beispiel dafür, liebe Bruder, wie stolz die Muslime zu jener Zeit waren, werde ich, inshallah, durch eine Geschichte erzählen. Diese, diese Geschichte handelt von einem Kaiser der Römer, namens Nakhfur, der die Zeit von Amir al Mu'minin, den Herrscher der Muslime, Harun al-Rashid, lebte. Dieser Kaiser hat einen Putsch gemacht und hatte die Königin, die, ihn vor, die vor ihm war, hat er weggemacht und hat ihr Platz eingenommen. Als er ihr Platz eingenommen hat, hat er anscheinend Fieber bekommen. Hat gedacht, er ist jetzt stark, mächtig. Und er kann sich mit den Muslimen anlegen. Und vor allem kamen seine Minister, die heutzutage, seine Minister um ihn zusammen, das sind ja diejenigen, die die Ratschläge geben. Der Präsident oder der Herr Kaiser ist ja nicht derjenige, der alles äh, alleine, alleine, alleine macht, sondern der hat um sich herum ein paar Leute, die den irreführen sozusagen. Und so war es genau auch bei diesem Typen, bei dem noch vor der Kaiser der Römer, der hatte ein paar Minister, die ihn ein bisschen zu heiß geredet haben. Die haben den erzählt, guck mal, du hast den Putsch geschafft, du bist mächtig, du musst die Muslime irgendwie fertig machen. Das geht, das geht nicht. Und vor allem es darum, um einen Vertrag, den die Königin davor abgeschlossen hatte mit den Muslimen. Und der Vertrag war so, dass die Römer regelmäßig um die 1000 Dinar an den Muslimen abgeben mussten. Und guck mal, wie, wie, eine, wie ehrenhaft und wie stolz die Muslime damals waren. Die haben sich das Geld nicht abgeholt. Nein, die haben das Geld zu sich kommen lassen. Von denen. Deswegen will ich nochmal ganz klar stellen, dass wir stolz sein müssen auf diese Religion. Dass dein Stolz und alles, was du besitzt, ist, dass du den Namen Muslim tragen darfst. Das ist eine Auswahl. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich von dieser ganzen Menschheit, hat er dich auserwählt, dass du seine Religion tragen darfst dass du an ihn glauben kannst. Das ist die größte Nehme, Diese Nehme kann man nicht kochen. guckt dir mal an. Die ganzen Menschen, die anderen Menschen, das sind genauso Menschen wie du. Aber die kapieren das nicht. Die haben den Weg noch nicht gefunden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir den Weg gleich gemacht. Und das ist die größte Nehme. Und dieser Islam muss du mich stolz fragen. Und dich nicht erniedrigen lassen von gar keinem, egal wie groß er ist, egal wie mächtig er ist. Warum? Allein, allein nur aus dem Grund, weil du Muslim bist. Ich erzähle weiter? Also wie gesagt, die mussten ca. 1000 Dina regelmäßig an die Muslime abgeben. Und wie gesagt, diese Typen, diese Minister haben dem das so eingeredet, dass er langsam was dagegen tun muss, dass es nicht mehr so weitergeht. Daraufhin, wie ich schon sagte, hat er anscheinend ein bisschen Fieber gehabt, hat dann einen Brief äh, verfasst Und in dem Brief hat er geschrieben, von dem Kaiser der Römer, in Nakhvor, ila amir al muminin an den Herrscher der Muslime, Harun al-Rashid. Die Königin Rini, die ist Rini, hat mit dir ein Abkommen gehabt, in dem wir regelmäßig 1000 Dinar übergeben müssen. Aber das Richtige ist, oder das Richtige wäre, dass du diese Zahlung an uns leisten musst. Hiermit sage ich dir, entweder du wirst alles zurückzahlen, was wir an dir gezahlt haben, oder das Schwert wird es zwischen uns reden. Als dieser Brief Harun Rashid erreichte, sagt der Überlieferer, wurde er so sauer, dass die Leute, die mit ihm zusammen saßen, ihn nicht angucken konnten. Und äh, wie wir wissen, damals hat ja der König oder der Herrscher hat ja, hat ja nicht selber äh, so die Briefe geschrieben. Sondern er ließ ihm einen kommen, der, dafür, der, der war eingestellt dafür, dass er Briefe schreiben tut. Der war so sauer und so erregt, dass er keinen gerufen hat. Sondern er nahm den Brief, kam ja so ein Briefumschlag, so ein Brief, so ein Blatt Oder also Lederstück oder was weiß ich, was, was die da damals geschrieben haben. Dieses Blatt, das da kam, er hat kein neues geholt. Er hat das Blatt umgedreht und hat selber geschrieben. Er hat darauf geschrieben, von Emir Al-Mu'minin, Harun al-Rashid, ila Kelbirum an den Hund der Römer. An den Hund der Römer. Und weiter, jebne al Du Sohn einer Ungläubigen. Die Antwort wird die sein, die du sehen wirst, die nicht lesen oder hören wirst. Guckt euch, guckt euch bitte diesen Stolz und diese, diese Ehre an, die es damals gab. Die Antwort wird nicht zu lesen oder zu hören sein, sondern die wird zu sehen sein. Ich werde dir eine Armee schicken. Wo ist der Anfang? Der Anfang ist bei dem Hund der Römer und das Ende ist bei Amr ibn Das war der Islam. Das war der Islam damals. Und heutzutage weil das sehr wichtig. Wir müssen uns, wir müssen sehen, wie wir leben. Wir müssen die Geschichten von damals nehmen und die als Ansporn nehmen. Sozusagen den Kick von da holen und die mit unserem Leben heutzutage vergleichen. Heutzutage bekommen wir oder werden wir auf dieselbe Art, wie dieser äh, Geisteskranke damals versucht hat, bekommen wir dieselben oder werden wir genau so angesprochen. Aber wie, wie, wie, wie, wie wird geantwortet? Das ist die Frage. Und noch eine Geschichte, die damals passiert ist. In Amuria. Das ist eine Stadt. Heutzutage in der Türkei ist diese Stadt. Es Ist in der Nähe von Ankara. Da waren damals die Römer, haben da geherrscht. In Amuria wird eine Schwester, eine Muslima, wird da geohrfeigt. Ich sage, eine Ohrfeige, ein Schlag. Und wir beschimpft und beleidigt. Was macht diese Schwester? Die schreit, Wamo attasimah. Yani, Hilf mir, oh Muqtasim. Mu'atasim war damals der Herrscher der Muslime. Sie hat geschrieben, wa mu'atasima. Das hat ein Muslim mitbekommen. Der Muslim hat nicht zugeguckt. Oder hat gesagt, interessiert mich nicht. Das ist nicht meine Schwester. Das ist nicht meine Mutter. Es ist nicht meine Frau. Es ist nicht meine Tochter. Nein. Er ist sofort losgegangen. Und stellt euch vor, was das für eine Strecke ist. Amuria ist in der Türkei. Und tl ist in Bakter. Ist in Bareded. Er ist sofort losgegangen. Hat Tage und Nächte auf dem Weg verbracht, bis er zum mu ankam. Als er zum mu ankam, kam der rein. Als er reinkam, war der Mochtassi er mit einem Glas Wasser in der Hand, am trinken. Als er ihm das erzählt, erzählt hat, was da passiert ist und was er gelaufen ist, in einem Morir, er hat nicht weiter getrunken. Er hat den Glas festgehalten und hat seinen Mund gesagt: Halte den Glas fest, ich werde wiederkommen, ich habe zu so tun. Was hat er gemacht? Was meinte hat er gemacht? Hat er seinen Minister geholt und hat eine, eine Runde gehalten. Was wollen wir machen? Das ist ja nur eine Frau. Das ist ja eine. Die ist ja nicht von uns. Ist weit weg. Ja? Der hat sofort den Befehl gegeben zum Aufbruch und zum Ausmarsch seiner Truppen nach Amori. Er bezwang die Stadt und eroberte die Stadt. Und Subhanallah, ich habe heute noch gelesen: Diese Frau was war der Grund, warum diese Stadt erobert wurde. Vorher wurde war die Das ist ja das was wir auch heute sagen. Die wurden, die waren, die wurden damals in Ruhe gelassen, aber die haben sozusagen den Streit wie auch heute gesucht. Diese Frau war der Grund, warum man ibn in diese Stadt eroberte und danach Ankara. Und es war eine sehr sehr große Schlacht. Er bezwang die Stadt und eroberte sie. Und er suchte selber, persönlich, diese gequälte Schwester. Diese gequälte Muslime, bis er sie fand. Und, ihr, und er sie persönlich befreite. Und dann sprach er zu ihr. Liebe Schwester, ich habe deine Hilfe, deine Hilfe gehört. Und Inshallah wirst du das morgen bei Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam bezeugen. Aber liebe Brüder, leider hat sich das Blatt gewendet. Und auch die Zeit hat sich geändert. Heutzutage fällt jeder über unsere Umher. Und wir kosten die schlimmsten Arten von Folter und Gewalt. Egal, wohin du schaust, egal, auf welchem Fleck auf dieser Erde du deinen Finger hinkust, fließt Blut. Und wenn du dann genauer hinschaust und guckst, wessen Blut da fließt, das ist Blut von Muslimen. Und ihr einziger Fehler ist, dass sie Muslime sind. Die Bilder, die, uns jeden Tag, die wir jeden Tag zu sehen bekommen, von unseren Schwestern und Brüdern und von älteren Leuten und Kindern im Irak, in Palästina, in Shishan, in Afghanistan, In Sudan, in Nigeria, in Niger, überall. Wer ist da am Leiden? Das sind unsere Brüder und Schwestern im Islam. Unsere Brüder werden, werden an jeder Ecke dieser Welt gefoltert, getötet, vergewaltigt und dies alles nur, weil sie Muslime sind. Außerdem, trotz all dem, Und wenn die auch, wenn die Monapherin das gerne zeigen, die haben auch Ziele dahinter, dass das die ganze Zeit, die ganzen 24 Stunden Fernseher runter und hoch läuft, die Bilder, das sind auch Ziele dahinter, um uns zu schwächen, um uns zu kränken. Aber wir dürfen denen diese Chance nicht geben. Auch wenn diese Bilder immer wieder von den Monapherin gezeigt werden, Um uns damit zu verletzen oder die wollen uns damit verletzen, dürfen wir uns nicht unterkriegen. Wir dürfen uns nicht denen unterwerfen. Und ich spreche zu diesem Monapheten und sage, Bushwah, Abshiruada ich gebe euch eine frohe Botschaft und freut euch nicht zu früh. Denn der letzte Schlag, der gehört den Muslimen. Diese Religion, hat Allah subhanahu wa ta'ala auf diese Erde gebracht und am Ende wird, wird, nur diese Religion, wird es nur diese Religion geben. Und darauf gebe ich einen ganz kleinen Beweis, dass dieser Islam, diese Religion nicht unterzukriegen ist. Damals, wo die Tataren, waren, die haben die Khilafah kaputt gemacht. An einem Tag, an einem einzigen Tag sind über zwei Millionen Muslime gefallen. Ist da der Islam runtergekommen? Wurde da der Islam damit vernichtet? Niemals. Deswegen sage ich, schlimmer kann es nicht werden. An einem Tag zwei Millionen Menschen, die umgekommen sind. Schlimmer kann es nicht kommen. Selbst die Leute, die, die Gelehrten der Geschichte erzählen, dass die, die Flüsse in Baghdad, dass sie rot waren, deren Farbe war rot vor Blut. Die haben alles kaputt gemacht. Das waren Barbaren damals. Und selbst bei diesem Ereignis und ist der Islam nicht runtergegangen. Und die Flagge des Islam ist nie runtergegangen. Und sie wird das auch nie tun. Bis heute werden wir bekämpft und gefoltert. Und trotz all dem wächst der Islam. Und ich sage, der Islam wächst. Trotz, trotz all dem, was passiert Von seinen Feinden und wir schlafen dazu noch. Die Muslime selbst schlafen dazu noch oder sind tot. Inshallah schlafen wir nur, weil ein toter steht ja eigentlich nicht auf, aber ein nur, weil einer der schläft, der steht irgendwann mal auf, inshallah. Trotzdem wächst der Islam, denn es ist das Versprechen von Allah subhanahu wa und von seinem Propheten, sallallahu wa sallam, dass der Islam unbezwingbar ist. Liebe Brüder, hört mir genau zu, der Gläubige Der Mu'min schaut immer auf seinen Gegner von, von oben. Auf seinem Gegner. Und er muss sich selbst bei einer Niederlage und ich betone eine begrenzte, eine zeitbegrenzte Niederlage und selbst wenn er geschlagen wird, ist er inshallah Shahid in Jinnat al-Firdaus, was das Gegenteil von seinem Gegner ist. Imam al-Bukhari, Imam Ahmed, Abu Dawud ymmärtämme ymmärtämme al-Khabbab al-Muqarad r.a. Erzählt, wir kamen tämän Propheten sallallahu alaihi wa sallam und beklagten uns über das Leid und die Schmerzen, die uns von den Kufar-Koreish sugefüht wurden. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lag in diesem Moment auf seinem Kissen, als dieser Sahadi zu ihm kam. Und diese, aus diesem Hadith lernen wir auch, dass das mit auf dem Weg gehört. Folter, Qual. Und das haben sogar die Besten von uns haben das erlebt. Die Sahaba alaim. Das zeigt uns dieser Hadith auch. Und der Rassus, wie gesagt, Rasul lag auf einem Kissen, als der Sahadi zu ihm kam und sich beklagte über die Lage von dem Sahab. Das Sahabi kam zu Rasul sallallahu alaihi und sagte zu ihm, kannst du für uns kein Dua machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das verbessert, der, die Lage verbessert, in der wir uns gerade befinden. Rasul sallallahu alaihi wa sallam er hörte, drehte sich darauf wütend zu ihm hin und sagte, es gab Leute vor euch, denen ein Loch in die Erde gegraben wurde und sie wurden in zwei Hälften durchgesägt Sein Fleisch und seine Nerven wurden durchgesägt. Stellt euch diesen Schmerz vor. Mit einer Säge. Und trotz all dem, trotz dieser Situation verließen sie ihr Glauben nicht. Aber ihr seid in einem. Ich schwöre bei Allah, dass sich diese Religion verbreiten wird. Und Allah wird diese Religion vollenden. So dass der Reiter von Sana'a bis Hadramaut, das sind zwei Städte auf der Küste von Jemen, ohne Angst vor gar keinem Marschieren wird, er fürchtet. Nur Allah und den Wolf wegen seiner Schacht. Ein Zeichen von ja, nee, Angstlosigkeit, gibt es keine Angst. Von Frieden, der herrschen wird. Das Schlimmste, was uns momentan passiert ist, ist, dass wir uns selbst nichts zutrauen und diese Erniedrigungen über uns ergehen lassen wir wissen dass Foltern und Qualen dazugehören auf diesem Weg und uns auf diesem Weg begegnen werden der Tod unserer Brüder schadet uns nicht weil dies dazugehört auf diesem Weg nehmen wir uns da ein Beispiel an Mohammed und seine Gefährten was die da erlebt haben aber das was uns schadet ist, dass wir schlafen und nichts tun und unsere Brüder im Stich lassen. Denn unsere Aufgabe ist, dass wir uns hohe Ziele setzen. Hohe Ziele setzen müssen und jeder seine Verantwortung gegenüber dieser Religion übernehmen muss und auf seine Ziele hinarbeiten muss. Wir müssen etwas tun und für unsere Religion arbeiten. Und heute werden wir in ta'ala über dieses Thema sprechen, Verantwortung übernehmen zu müssen. Jeder auf eine Art und Weise. Wir alle. Nicht jeder gibt die Verantwortung an einem anderen weiter. Zum Beispiel, wenn wir sagen, nee, ich habe keine Ahnung, ich, der Gelehrte hat die Verantwortung. Nein, jeder hat auf, eine, auf seine Art und Weise eine Religion zu übernehmen. Egal wie alt, jung oder alt, Frau oder Mann. Jeder hat die Verantwortung gegenüber dieser Religion. Und wir werden, inshallah ta'ala, Geschichten von unseren Vorgängern hören, damit, sie, damit wir uns ein Vorbild nehmen. Und damit uns diese Nachrichten und Bilder, unser Iman nicht schwächen. Solche Geschichten machen uns mut und stärken uns auf diesem Weg. Ich habe meinen Vortrag in drei Teilen unterteilt. Der erste Teil... Das Thema, sich hohe Ziele setzen, Beweise aus Koran und Sunna. Zweiter Teil, Vorbilder von unseren Gelehrten und Gefährten. Dritter Teil, die Sorge ist der Ansporn, um, zum, um die Verantwortung zu, zu tragen. Liebe Brüder, Allah subhanahu wa ta'ala hat sehr oft dieses Thema im Koran angesprochen und erwähnt. Um uns diese Verantwortung bewusst zu machen, Um uns, um uns vor Verantwortungslosigkeit und Faulheit zu warnen, Wir sollen immer nach oben gucken. Wir sollen immer nach dem Besten streben und nicht mit dem Niedrigsten zufrieden sein. Denn, wenn du dir hohe Ziele setzt, werden die Sachen, die dich auf dem Weg begegnen, dir leicht fallen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين und beeilt euch um vergebung von eurem herrn und um einen paradiesgarten dessen breite wie der himmel und die erde ist er ist für die botestürstellung bereit das sind unsere ziele und auch was subhanahu wa ta'ala sagt weiter sabiqoo ila maghfiratin min rabbikum Wird eilt um Vergebung von eurem Herrn und, zum, und zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie die Breite der, der Himmel und der Erde ist. Bereitet für diejenigen, die an Allah, Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten glauben. Das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er will und Allah besitzt, große Huld. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer anderen Äer, fi, Darum sollen wir Wettbewerber wettkämpfen. In diesem Punkt, in der Religion sollen wir wettkämpfen. Und da sollen wir die Konkurrenz aufnehmen gegeneinander. Da ist es erlaubt. Allah subhanahu wa ta ta'ala sagt, mahnend zu denen, die sich mit den wenigen Zufrieden geben, statt nach dem Besten zu streben, Menn ka'ne yuridu dunya, Wer immer die Belohnung des Diesseits will, so ist bei Allah die Belohnung des Diesseits und des Jenseits. Als ob Allah subhanahu wa ta'ala in diese Ere sagen will, so wie die Gelehrten das erklären und berichten, O du Mensch, du weißt, dass ich im Besitz bin, Vom Jenseits und vom Diesseits. Aber warum suchst du dir das Niedrigste aus? Indem du das Diesseits auswählst? Weil, wie, wie es natürlich klar und deutlich ist, das Jenseits ist das Bessere und das Beste. Aber der Mensch, was sucht er sich? Er sucht, er sucht sich lieber die schnelle Belohnung. Im Diesseits. Als, Allah, als ob Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Eier sagen will, O du Mensch. ولم، دوما انت تعرف ان السي قل بايدي بالستة، بس ديسال من اليمين بسال، aber warum gibst du dich و الله سبحانه وتعالى ذاك في ان ادرن ايه عليه الندى الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا بها min und verließ ihnen die Kunde von dem den wir unsere Zeichen gaben und der sich dann ihrer entledigte. der verfolgte ihn der Satan und so wurde er einer der Verehrten. und wenn die gewollt hätten hätten wir ihn durch sie, durch diese Zeichen, die er ihnen gaben, für wahr erhöht. Aber er neigte sich zur Erde hin und folgte seiner Neigung. Er wollte lieber das Niedrige. So ist sein Gleichnis das eines Hundes. Guck mal, wie ein niedriger Brüder. Vergleicht ihn mit was? Mit einem Hund. Warum? Weil er das Beste gelassen hat und sich mit dem Niedrigen zufrieden gab. Aber was kannat einer vergleichung mit einem Hund? Wenn du auf ihn losgehst, häschelt er. Lässt du ihn in Ruhe, häschelt er auch. So ist das Gleichnis der Leute, die unsere Zeichen für Lüge erklären. Berichte die Geschichte, auf das sie nachdenken mögen. Aber er hat das Niedrigste gesucht. Schau genau hin, wie Allah das erklärt. Er hat ihn mit dem Hund verglichen. Warum so ein Beispiel? Weil er das Niedrigste sucht und sich damit zufrieden gibt. Und Allah bemängelt auch an den Juden, wie er im Koran erwähnt. Und ganz gewiss wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden. Was sehr, sehr wichtig ist, was, was man hier verstehen muss, الله سبحانه وتعالى ولتتجدّنهم أحرص الناس على حياة حياة ما غابش نكرة. يعني أفتوك إجال بس تعلم ليه وانتنف نكرة حياة ده صايس لما غابش النغابش جمادك نين من نص تنوين يعني إجال بس Als Diener, als Herrscher, als Armer, als Reicher, als äh, Penner auf der Straße, als einer mit egal was für ein Leben, Hauptsache erlebt. Einer wie ein Hund, einer wie ein Schwein, egal, Hauptsache erlebt. Ein Muslim ist nicht so. Ein Muslim hat ein super Leben hier auf Erden und im Acher auf jeden Fall genauso. Allah sagt weiter im Koran huwa huwa khair wollt ihr das was besser ist eintauschen gegen das was geringer ist also ein, ein, ein Wert das kann nicht sein als ob Allah s.a. mit dieser Eier sagen will wie blöd seid ihr oder es kann kein Mensch mit gesunden also kein Mensch mit, mit gesunden Mensch Menschenverstand etwas eintauschen was besser ist gegen das, was geringer wert ist Mit gesundem Verstand das Beste gegen das Schlechte eintauscht. Und der Hadith, was von Bukhari und Muslim überliefert wird, von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu waardah, in dem er erzählt und sagt, ein Dua for Rasul sallallahu alaihi wa sallam ist, Allahumma inni aaudu bika minal ajzi wal kesal. Ungefähr mit Bedeutung? Ich suche Zuflucht bei Allah. Das ist Dua for Rasul sallallahu alaihi wa Der, der sein Leben lang gearbeitet hat, pausenlos. Sogar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erklärt uns und zeigt uns, dass die natürliche Veranlagung oder die natürliche Verankerung bei einem Menschen die Arbeit ist und nicht die Faulheit. So sagt er in einem Hadith, was sahih ist, die schönsten Namen sind Abdullah und Abdurrahman. Und die wahrhaftigsten Namen sind Haarikun Und hier müssen wir gut auffassen, liebe Brüder. Vor allem dir, junge Leute. Wir müssen, ja es reicht, die Zeit, die wir geschlafen haben. Wir müssen endlich mal Nächte aufbleiben und für diese Religion arbeiten. Denn die Top-Leistung wird nicht durch Faulenzen und Schlafen erreicht, sondern nur mit Fleiß und Disziplin und viel Arbeit.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 Hamd ist im arabischen Sorge. Yani Hamd, übertrieben viel Sorge. Das ist derjenige, ist derjenige, der bei dem tagtäglich, jeden Tag eine neue Sorge für, für den Islam, für, den, für sein Leben entsteht. Eine neue Verantwortung übernimmt. Neue Ziele sich setzt. Subhanallah, guck, Akhir. Rasul, sallallahu alaihi lässt sogar nicht zu, dass das kleinste Bild der Erniedrigung geschieht. Selbst wenn das Bild nicht so schlimm ist, wie es so zu erscheinen scheint. Wie im Bukhari von Ibn Abbas überliefert wird, er sagte, als der Rasul eines Tages Trauer über Kaaba machte, das ist der Rundgang im Kaaba, um die Kaaba, sah er einen Mann, einen ein Sahade, der einen Seil hatte an seiner Hand befestigt und den, den anderen Ende an seinem Bruder. Das ist eigentlich schlimm, eigentlich eine, eine Erklärung, dass er, nicht, dass er seinen Bruder nicht verliert. Aber, weil das ein Bild gibt, das, das den Tieren gleicht, hat er und das nicht zugelassen. Er hat persönlich, ist dahin gelaufen, hat diesen Seil zerrissen und hat gesagt. Wenn du deinem Bruder Angst hast oder wenn du deinen Bruder nicht loslassen willst, so führe ihn von seiner Hand. Wenn der Iman an der Toraya, Toraya ist der weiteste Stern, auf Arabisch nennt man ihn Thuraya, wie der auf Deutsch heißt, wenn der Iman so weit weg wäre, würden ihn Leute aus Persis erreichen. Ferris Persen. Damit sind aber nicht heute Perser gemeint, die wir heute erleben, sondern die Nachkommen Salman al-Parisin und von al-Bukhari anhu und er sagt auch in einem Hadith sahih sucht Zuflucht bei Allah vor was sucht Zuflucht bei Allah vor Faulheit und Untätigkeit wer etwas tut der findet seine Belohnung für seine Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala und das ist wieder eine Sache die uns genau zeigt Vor allem den Leuten. Das ist leider bei vielen Brüdern die Meinung, dass die schlafen und nicht arbeiten müssen und sagen, ja, ich kriege Hilfe von Allahs einer oder anderen. So ist niemals die Religion zu verstehen. Guck, dir diesen Hadith von Rasulullahs von dann sagt, die Hilfe kommt entsprechend dem, was du leistest. Wenn du nicht zukommst, kommst, brauchst du gar nicht darauf, dich zu verlassen, dass irgendeine Hilfe kommt al Wie Omartab eines Tages kam er in die Moschee rein und da fand er ein paar Leute am Umhock. Da hat der Umar gesagt, was macht ihr? Haben die gesagt, ja, wir sind Mutawakkilun. Wir verlassen uns, ja wir brauchen eine Omar. Da hat Omar radiallahua sein Tuch geholt. Das ist das, was wirklich fehlt heute. Wir müssen so angenommen werden. Dann hat er sein Tuch geholt, und hat gesagt, wallah, wenn ihr nicht euch so schnell wie möglich auf den Weg macht und arbeitet, dann kriegt ihr meine Dirra zu spüren. Ihr sagt ich mutawakilun, ich sage, mutawakilun, ihr träumt. Und ein Hadith von Ibn Hibban, ibn liefert, von Aisha Allah, sagt, wenn jemand von euch, das ist auch ein das ist auch eine Sache, wo der hadith richtig wieder zeigt, dass wir nur das Beste suchen müssen und nur mit dem Besten uns zufrieden geben müssen. Rasulallahu Allah al sagt in diesem Hadith er heißt, erzählt, wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala nach Jannah fragt, dann fragt ihn nicht und bittet ihn nicht so mit der Aussage, oh Allah, bitte bring mich Sender rein. Aber guck mal Rasulallahu Allah bringt dir bei. Nein, du musst das Beste, du musst das Beste visieren. Das s.a.m. sagt: Nein, frag Allah nach der Warum? Weil das ist das Beste. Das Beste im Jannah ist die Ferdeus, denn sie ist in Mitte von Paradies. Und der Thron von Allah subhanahu wa ist der Dach von, diesem Jannah, von dieser Jannah, von dieser Wenn du Allah subhanahu wa fragst, musst du wissen, dass sein Reichtum unerschöpflich ist. So frage ihn nach allem, was du willst. Fragt Allah viel. Denn ihr fragt Allah. Das ist nicht irgendjemand. Wenn ich zu einer Person gehe, gib mir vielleicht 100 Euro, dann ist äh, sein Budget zu Ende. Oder gib mir 1000 Euro, Budget zu Ende. Millionen, Budget zu Ende, 5 Millionen. Aber das ist Allah. fragt ihn viel. Das hört nicht auf. Dass einer vor dir, Allah subhanahu wa ta'ala, erreicht. Und du bekommst dann, vor Eifersucht sozusagen, Das ist eine erlaubte Eifersucht in diesem Punkt. Und du bekommst einen Herzinfarkt und du stirbst, wäre das nicht komisch. Warum? Weil der hat den Ziel erreicht. Und dies vor dir. Das ist eine Motivation für uns. Hier ist Wettkampf angesagt. Hier ist der erlaubte Eifersucht angesagt. Man muss sich... In diesem Punkt, zum Beispiel den Koran auswendig lernen, da muss man kämpfen. Wer Koran auswendig gelernt hat, der Hadith, der eine sagt in Bukhari, der eine sagt Muslim, nicht wie wir heute. Manche sagen, da läuft ein Koran auf Füßen rum, ein, ein Buch läuft auf Füßen rum. Wir lernen eine Sache in Bukhari oder Muslim auswendig. Ja, wir haben die gedruckt, wir brauchen keinen gedruckten Buch, der rumläuft. Und die Gelehrten motivieren die nicht, dass sie so weit gehen dass wenn du vor Eifersucht sterben könntest, wäre das nicht komisch. Guck, wie dich die Gelehrten unter Rasul aufbauen, indem sie so weit gehen, dass wenn dich jemand überholt, dass du hier die erlaubte Eifersucht spüren musst. Und das ist sogar nichts komisches. Uhayn ibn al-Ward sagt, wenn du es schaffst, dass keiner dich auf dem Weg zu Allah überholt, dann tu es. Keiner auf der Welt Wenn du dies schaffst, dann mach es, dann tu es. Guck sogar, was Al-Hassan ibn Ali r.a. anhu Ardhaa sagt, als er eine Ayya gelesen hat, diese Ayya sagt, in dieser Ayya, in der Allah s.a. Er sagt, und lass uns als Führer von den Gläubigen sein, Imamen. Imaman von den Muttaqeen Gottes fürstehen. Er sagt, Wenn einer von euch es schafft, Imam seiner Straße zu sein, soll er dies tun. Wenn einer es schafft, Imam seines Landes oder Imam der Welt sogar, soll er dies tun. Das heißt, liebe Brüder, wenn einer von uns in seinem Inneren spürt, dass er es so etwas bringen kann, so einer wie Bukhari zu sein oder so einer wie Imam Ahmed zu sein oder so einer wie Khalid Nuali zu sein, soll er dieses Ziel anstreben. Er soll sich nicht kleinreden und sagen, ich schaffe das nie. Und da fällt mir gerade ein, wenn Imam ibn einer, ayrahtuu, sagt mit einer Aussage, wenn der Sohn von Adam, wenn die Söhne Adams, sich als Ziel setzen würden, die Berge runterzuholen, würden die dies schaffen. Es ist wirklich, Brüder, es ist wirklich nur eine Frage der Stärke. Und dies muss man wirklich trainieren. Und das ist das, was uns momentan fehlt. Wenn du sagst, ein Bruder, ich weiß ich, hat ein Programm ausgebracht. Das schafft er niemals wie Muslime. Der Bruder so und so hat einen Doktortitel in Chemie. Ach. Das ist bestimmt kein Bruder. Das ist schon so bei uns eingeprägt, in unserem Gehirn, dass wir nichts sind. Obwohl, ja, nee, das, da, in, in hier, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, dass wir viel, viel schlauer sind als Sie. Aber wir werden fertig gemacht und wir, werden das, und wir nehmen das hin. Das ist das Problem. Ich hatte letztens ein, ein Gespräch mit einem Bruder, Sein Sohn ist in der Grundschule in der vierten Klasse. Als der Bruder zu den Eltern Gesprächtag gegangen ist, sagten die Lehrer, ja, äh, war schon klar, ich habe schon geschrieben, Hauptschule. Warum das denn? Das ist klar. Wenn du nur siehst jetzt vor zehn Jahren, circa, ich kann mich echt nicht erinnern, wer da noch Abitur gemacht hat. Da konntest du wirklich in einer Stadt, konntest du vielleicht aufzählen, auf deine Finger vielleicht, wenn, maximal. Aber haben die Lehrer heutzutage schon ein bisschen besser? Wenn du im Fußball gehst, siehst du einen Marokkaner oder einen Türken oder irgendeinen anderen Ausländer, wie der am Fußball am Spielen ist, aber aus dem wird nichts. Weil der diesen Kidjong zu Hause gar nicht mitbekommt, weil keiner an den glaubt. Aber ein anderer, der Vater ist, fährt tagtäglich zum Training von mir aus nach Leverkusen, nach München, egal wohin, weil er an seinen Sohn glaubt. Bei uns ist dieser Glaube, wir verlieren den Glauben an uns selbst. Und das muss sich ändern. Imam al-Hasan ibn Ali Rabbi Allah sagt dann weiter, wer dich herausfordert in deiner Religion, so nimm die Herausforderung an. Und wenn dich jemand mit der Dunje herausfordert, so gib sie ihm. Lass, lass ihn und um seine Dunje. Lass ihn. Nimm die Herausforderung nicht an. Unsere Unverantwortlichkeit hat uns in, in dieser schlechten Situation und in, in diesem Müssen Loch gebracht, in dem wir uns zurzeit befinden. Es stimmt dass sie uns quälen, schlagen, töten, vergewaltigen. Aber wo sind unsere Taten? Wo sind unsere Bemühungen? Wo sind diejenigen, die zum Islam aufrufen? Wo sind diejenigen, die die Leute aufklären? Wo sind diejenigen, die Dauer machen? Wo sind die Leute, die über ihren Propheten erzählen und ihn bekannt machen? Wo sind die Leute, die den Islam verteidigen? Wo sind die, die nachts aufstehen und beten? Und du hast für ihre Brüder machen. Wo sind die Leute, die fasten? Wo sind die Leute, die spenden? Wo sind unsere Taten? Wo sind die Leute, die für die Religion arbeiten? Weil wir schlafen, liebe Brüder, werden unsere Brüder erniedrigt und getötet und gefoltert. Allah sagt: Und wenn euch etwas Schlechtes zustößt, so ist es von euch, ja nicht von euren seid ihr selber schuld, sozusagen auf gut Deutsch. Und Allah verzichtet viel. Ich werde inshallah ein paar Geschichten erzählen, damit sie uns ein Vorbild abgeben und uns stärken auf diesem Weg. Damit wir von ihnen lernen, wie sie für diese Religion gearbeitet haben und wie sie sich geopfert haben, damit der Name Allahs ganz oben ist. Der erste, den wir als Beispiel nehmen, ist der größte dieser Menschheit. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Bruder, guck dir diese Geschichte an. Guck dir das Leben an von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lies dir seine Biografie an und erkenne, wie hart er für seine Religion und für uns gearbeitet hat. Er ging nach Pa'ib, nachdem er sozusagen die Hoffnung verloren hatte von den von mekka bewohnern Er ging zu Fuß. Eine kilometerweite Strecke. Kilometer. Kinnicka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zu Fuß Bis nach Taif, Um Für den Islam aufzurufen Was hat er da als Antwort bekommen? Haben die Leute ihn mit Blumen empfangen? Nein Mit Steinen Die haben ihn geschlagen Bi'abihoa ummi sallallahu alaihi wa sallam Die haben ihn blutig geschlagen Sallallahu alaihi wa sallam Als er wieder nach Mekka kam Von Taif Denke er hat sich ausgeruht Und hat sich schlafen gelegt weil er diese Schmerzen hatte, diese Schläge, die er da bekommen hatte, diese Blutungen, diese Wunden, hat er die aushalt, auskuriert? Nein. Er hat direkt weitergearbeitet. Er ist zu den Versammlungen von den Pilgern gegangen und hat zum Islam aufgerufen. Er arbeitete immer weiter, ohne Pause. Wie alaihi wasallam. als er nach Medina verreiste und die Muschikin ihm hinterher, er hatte sie in seinen Nacken hat er Bureida bin Hussein al-Islami getroffen. Und selbst auf dem Weg, auf der Flucht von Mecca nach Medina, macht der Rasul sallallahu alaihi sallam, und ruft diesen Menschen zum Islam. Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ist der Prophet, dem alles verziehen wurde. Alles. In Medina gab es einen Brand. Wen fanden sie dort? Rasulallahu sallallahu alayhi wa sallam, Als allererster. Tagsüber in Arbeit. Und nachts kein Schlaf. Wie wir als allererster war er, derjenige, der vor Allah subhanahu wa ta'ala im Gebet stand. Und mich schnell sozusagen hinter mir bringen. Nein. Er blieb so lange stehen, bis er dicke Beine bekommen bis seine Beine geschwollen sind, bis er blutete wie wa und sallallahu alayhi wa von seinen Beinen. Er heulte vor Allah subhanahu wa ta'ala bis sein Bart nass wurde. Sogar der Boden nass wurde vor Tränen, vor Allah subhanahu wa ta'ala. Als er den Friedensabkommen mit den Mushrikien von Quraysh abgeschlossen hatte Solch al-Hudaybiya Denkt ihr liebe Brüder er hat sich dann in Nadina zurückgezogen und hatte schlafen gelegt. Oder er hat sich den Reich der Dunya anschaffen wollen. Frauen Reittiere, Häuser jetzt bin ich dran jetzt habe ich Ruhe Paläste nein Rasulullah wasallam hat sich nicht zur Ruhe gesetzt nein er hat zum Islam weltweit aufgerufen er hat die Kaiser von, von den Römern die Perser hat er seine Botschaft dahin geschickt seine Botschaft klang überall auf der Welt was war das für eine Botschaft er hat zum Islam aufgerufen und guckt die seine Nachfolger an Ehrlich gesagt, du kannst in jedem von denen ein, ein, ein Beispiel nehmen. In Arbeit, in Verantwortung, in hohe Ziele setzen. Abu Bakr, Ibn al-Subdiq, ta'ala, anhu arba. Guck, wie standhaft ihn Allah subhanahu ta'ala gemacht hat, auch von Rasulallah, gestorben ist. Er ist rausgekommen und hat gesagt, Wallahi, persönlich, ja? Und in einer Lage, in einer so schwachen Lage von Muslimen. Überall von jeder Seite werden die Muslimen angegriffen. Warum? Weil die Feinde sehen, okay, die Hauptperson, der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam ist weg, das ist der Zeitpunkt, wo wir die fertig machen können. Er geht raus, persönlich und sagt, Wallahi, lau man farraqa salati wa Ich werde diejenigen bekämpfen, die zwischen Salah und Zakah unterscheiden. Er ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, Wallahi, ich werde die bekämpfen, die einen, weil, einen Knoten, den man damals äh, den, den, den Tieren über den Hals gebunden hat. Und er ist auch derjenige, der einen so großartigen Spruch abgegeben hat, den wir bis heute noch hören. Soll die Religion oder aber etwas von der Religion weggenommen werden oder klein gemacht werden oder fehlt was von dieser Religion und ich lebe? Und hier sage ich, liebe Brüder, Wie kann es sein? Oder wie können wir das zulassen? Das müssen wir uns jeder muss das zu sich sprechen und sagen. Wie können unsere Brüder getötet und gefoltert werden? Oder vergewaltigt werden? Und wir leben? Saeed bin Rabi'a, das ist ein Sahabi, der in der Schlacht von Uhud gefallen ist. Er hat gekämpft und der Rasul, sallallahu alaihi wasallam, sagt zu den Gefährten, weil er ihn vermisst hat, hat er gesagt: Geht und sucht ihn unter den Toten. Als ist Sahaba ihn gesucht haben, haben den ihn gefunden. Im Blut verströmt, Verletzt. Sie sagt, wisst, wisst ihr, was er ihnen gesagt hat? Er hat ihnen gesagt, Wallahi, ihr habt keinem Entkommen bei Allah, القيام, morgen, im Tag des jüngsten Gerichts, wenn der Rasul etwas Böses zukommt und ihr lebt noch. Das waren seine letzten Worte. Er sagt sowas und er ist vom Sterben. Vom Sterben. Der ist nicht beschäftigt mit sich, mit seinen Verletzungen. Oder dass er bald stirbt. Nein, er ist mit seinem Gedanken bei <lacht> <der> Rasul Allah Wallahi, hat kein Entkommen bei Allah. Wenn <lacht> Rasul <lacht> etwas zukommt oder zugestoßen wird, etwas Schlechtes, zustößt und ihr seid noch am Leben. Umar Padillahu Ta'ala <lacht> verbreitete den Islam auf der ganzen Welt und vernichtete die Reichtümer der Römer und der Perser. Und er geht selber raus zum Kampf, um die Religion zu ver verbreiten. Nachts läuft Omar, radiallahu ta'ala an selber, persönlich rum in den Straßen von Medina um zu gucken, wer hungert oder wer Durst hat. Er sieht eine, einen Beduin, einen Bauern, Mit seiner schwangeren Frau. Was macht Umar radiallahu ta'ala anhu arda? Er geht laut nach Hause und holt seine Frau und sagt, bleibt bei er seiner Frau, bis sie ihr Kind bekommt. Ein Mann ist er gewiss. Der, der wusste, dass man Tag und Nacht arbeiten muss, um nach vorne zu kommen. Zu seiner Zeit war die Blüte des Islams. Uthman ibn Affan bin Nurayn radiallahu ta'ala anhu arda, hat sich so hohe Ziele gesetzt, so dass er zwei Töchter von den besten Menschen auf der Erde geheiratet hat und so hat er den Namen bekommen den Titel bekommen Vun Rein derjenige der die zwei Richter geheiratet hat die zwei Töchter von der Sallallahu alaihi und guckt euch was, guckt euch an was das für eine Ehre ist er wird hier um die mit diesem Titel berufen Vun Rein und er kam für eine ganze Armee mit seinem Vermögen selber auf Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda würde gerne seine ganzen Söhne Harb nennen. Khiya. Ali radiallahu ta'ala anhu arda war mit 12, 13, 14 schon einer der Säulen im Islam. Opferte sein Leben für Allah schon mit 14. Mit 20 machte er die Tore von Khaybar auf. Er trug alleine die Tür von dem Schloss, von der Burg Alleine hat er die Tür getragen auf seinen Rücken, sodass die Muslime in der können. Liebe Brüder, in der Geschichte wird erzählt, dass diese Tür nicht von sieben Männern bewegt werden konnte. Mit 60, mit 60 in der Schlacht von Sophien, hat er die Leute getragen und weggeschmissen. Er hat gesagt, die Leute sind zu schwach, dass ich sie mit, mit meinem Schwert schlage. Wenn er jemanden in Arm genommen hat, hat er keine Luft mehr bekommen. So stark war Ali Allah, Taala Radha. Aisha ta'ala weinte so lange bis sie ihr Kleid nass machte. Abu Musa radiallahu ta'ala anhu Ardaha, strengte sich an und bemühte sich in Ibada, so dass er im Gesicht gelb und grün wurde. So dass die aber ihm sagten pass auf dich auf du bist schon alt. Wisst ihr was er denen gesagt hat? Er hat denen gesagt ein Pferd holt alles raus erst wenn er am Ende ist. Gibt alles wenn er am Ende ist. Und ich bin am Ende. Ich bin nah am Tod. So lass mich in Frieden meine Arbeit tun. Ali ibn Hussein, Seyyin al-Abidin, betete in 24 Stunden tausend Tracker. Wie viel beten wir? Wenn wir gerade mal das Gebet schaffen. Sa'id ibn Hussein betete in der ersten Reihe. 20 Jahre lang hat er takbirat al-Ihram. Nicht verpasst. So dass der Imam al sagt, uns ist nicht bekannt, Dass dies ein sahabe geschafft hat geschweige denn ein tabi'i wahab ibn munabbih schlief 20 jahre lang in der nacht nicht 20 jahre schlief er keine nacht im imam abu hanifa betete für 40 jahre am sabah al fajr betete er mit was? mit wuduf un ifa salat al fajr salat al fahr betete er mit wuduf un ishal sakuan ibn muslim makthuzulan so us sujood Niederwerfen. für Allah subhanahu wa ta'ala blieb so lange, dass man nach seinem Tod Abdrücke in seinen Schäden, drinnen in seinen Schäden aufgefunden hat. Abu Muslim al-Khawlani stellte in seinem Zimmer eine Peitsche. Er stellte eine Peitsche hin, mit der er sich selber geschlagen hat, wenn ihm die Müdigkeit übergekommen ist. Und hat sich selbst geschlagen, er schlägt sich selbst und spricht zu seinem Nefs und sagt Wallahi, der Nachlass kommt nicht von mir, sondern von dir. Wird nicht von meiner Person kommen, sondern wenn von, von der Nefs. Und deswegen hat er sie erzogen. Nuruddin Zinki, der Onkel von Salah hat die ganze Zeit gekämpft, war die ganze Zeit im Kampf unterwegs, so dass ihm der Tod beim, beim Training kam. Salah War schwer krank, oder wird schwer krank. Reitet jedoch doch zurück zu seiner Armee, um sie heiß zu machen. Ihm wird dann gesagt, Salah du bist krank. Darauf antwortet er, ich spüre meine Krankheit, meine Krankheit nicht, wenn ich am Reiten bin. Umar al viele kennen ihn vom Film. Umar al-Mukhtar, als die Heuchler damals kamen, um seine Armee aufzulösen, hat er seinen, seinen Koran in die Hand genommen und hat geschworen, Wallahi, auch wenn ihr die Armee werde ich werde alleine weitergehen. Als er dann zum Tod geführt wird, betet er in aller Ruhe und genießt das Wort Allahs, lächelnd. Mohammed ist Fertig regiert fast über die ganze Welt, erobert Konstantinopel, Istanbul. Und er ist nicht einmal 20 Jahre alt. Wie weit? Was waren das für Leute? Oder besser gesagt, was sind wir für Leute? Wie weit sind wir von diesen Menschen, von diesen Männern entfernt? Wenn das die Taten unserer Vorfahren sind. Dann lass uns tun, was sie getan haben. Wir sind nicht etwas Besseres als die, dass wir sagen, wir brauchen nichts zu tun. Es kommt irgendwas vom Himmel runter. Wir bekommen das Paradies nicht ohne Tat. Arbeitet, liebe Brüder. Denn die ganze Welt ist am Arbeiten. Und die Ziele werden nicht erreicht ohne Arbeit. Das ist ganz logisch. Sogar der Vogel muss sein Nest selber bauen. Suche nach dem, was ihr nutzt. Denn dies ist Denn dies ist das, was ich hochbringt. Der steile Gläubige ist Allah lieber als der Schwache. Ich habe Ziele in meinem Inneren, jedoch kann ich sie nicht umsetzen. Ich glaube, ich kann ein paar Gründe erwähnen, die diese Ziele sozusagen aus dir rauskitzeln können. Bau dich auf, mach dir die Situation der Muslime auf der Welt klar. Ihr Leid, ihr Schmerzen, dass die Welt oder die Muslime Von, von, von ihren Feinden so erniedrigt werden, dass seine Schwestern vergewaltigt werden, bringt dir diese Situation immer vor Augen. Die Frauen in Palästina, die Frauen in Palästina weinen und schreien nach Hilfe. Und die Verletzungen in Tschetschenen heilen bis heute nicht. Wenn du hinschaust, siehst du, wie die Kinder abgeschlachtet werden und die Kühlanbeter die Moscheen auf die Köpfe der Muslime zerstören. Und in jeder Ecke der Welt sind verletzte Muslime. Erinnere dich mit diesem Gedanken regelmäßig. Wenn du wirklich ein ehrlicher Mensch bist, wird deine Seele weich wie deine Brüder. Salah hat nie gelacht. Als er gefragt wurde, warum lachst du nicht, sagte er, wie kann ich lachen? Und Al-Quds ist in den Händen von den Christen. Wenn dein Herz trotz all dem noch hart ist und diese Gedanken nicht weichen und dich nicht berühren, hilft dir vielleicht eine andere Sache. Und zwar solltest du wissen, dass der Tag des jüngsten Gerichts sehr nahe ist. Keiner wird mit dir dastehen. Und über jede Kleinigkeit wirst du gefragt. Du wirst nach jedem Millimeter Boden von Erde, von Muslimen wirst du gefragt. Nach jedem Tropfen Blut, nach jeder Schwester, die vergewaltigt wurde, nach jeder Kleinigkeit wirst du gefragt, wird jeder von uns gefragt. So soll jeder eine Antwort dafür sich schrauben rein. jede Jede stadt wirst du gefragt werden und wirst du beantwo zu, zu beantworten haben. Und dies ist ernst und kein Spaß. Du wirst alleine dastehen, nackt, alleine vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Allein dastehen ist eine Qual. Was jedoch noch schlimmer ist, ist Wenn deine Abrechnung diskutiert wird. Und was ist denn danach, die Diener von Allah dich in die Hölle führen müssen? Ibn Mubarak erzählt in seinem Buch Surf, einer der rechtschaffenden Leute ist gestorben. Sein Freund hat ihn dann im Traum gesehen. Da hat er ihn gefragt, wie ist das bei Allah? Wie ist das Stehen bei Allah? Da hat der Typ gesagt, Ich habe so viel geschwitzt. So viel geschwitzt, wenn du fünf Kamele nehmen würdest und denen zu fressen geben würdest. diese Fraß ist so sauer und so salzig, dass sie danach unnormal durstig werden. Und du würdest sie dann an meinen Körper anlassen, sodass sie von meinem Schweiß was trinken würden. Wenn die ein Tropfen von meinem Schweiß, würden die all, alle äh, satt machen. Und mein Schweiß wird nicht aufhören. So, so, so schlimm ist das Stehen vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Der Stand vor Allah ist gefährlich, liebe Brüder. So arbeite dafür und tu was dafür, dass du, wenn du auf dem Sterbebett liegst, eine frohe Botschaft bekommst. Denn die Großzügigen bei Allah werden nur durch ihre Taten erkannt. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, sagt, wenn Allah sagt, nimmt diesen Menschen in die Hölle, packen ihnen direkt 70.000 Engel. Deswegen müssen wir unsere, uns an diesem Tag immer erinnern, liebe Brüder, und ihn immer vor Augen haben, damit wir dieses Verantwortungsgefühl bekommen. Und wenn wir dies immer tun, dann glaubt mir, Inshallah Ta'ala wird dieses Verantwortungsgefühl immer stärker. Inshallah werden dann die Ziele auch, Inshallah äh, immer verbessert und immer gesetzt. Herr صوابا فمن الله وحده وما كان من خطا من نسيان فمني ومن الشيطان فعود الله خيرا شكرا für das zuhören الله